الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ماتوتير اوتوريم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثوت المرتبه الثالثه الاحسان دوت سكالا ا تريت ka eshallvet face është scala e ihsanit ose bamirësisë. Edhe ajo ka vetëm një stil, ruknun wahid, و هو ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Do thotë që ta adhurosh Allahun sikur e, ta shohës ata, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai e sheh ty. ë Komentuesi, ose shpjeguesi, sheikh Muhammed Eman El Gjemi, Rahimehullah, ka tham. Pra, kjo është kuptimi, kër thuet bëmirsia, që të adhurash Allah nësikur me fa ata, kjo është kuptimi i asaj që i thuet mërakadë, ose, dhe më thënë, biktyrje, ta kesh gjithë më ndërment në biktyrje në Allah, s.p.a. t.a. Ala. Edhe kjo është ajo murakabe edhe çant, edhe e veçant edhe e sinqert. Që robi dhe të gjithmonë të kjetë parasysh, edhe gjithmonë të kjetë ndërmendë se Allahu e shë atë edhe e shë gjendje në ti. Edhe se, e di se qëfarve pra punon, e jatëgjom të gjitha fjalet, edhe e di Allahu se qka ka në vetë vetët. Edhe edhi, çka thot, e di se qka i thotë zemra që ka i thot mendja pra në vetëvejt edhe nëse nuk lishon za nëse nuk bën vetër. E kjo e, kjo dojë murak ka dhe dëmë thënë kjo mënyr e kujtimit të mbikëqyri e së të allajt është ajo që bëhet penges mes robit edhe mëkateve ndaj allajt. Edhe kjo është penges që ka dëmë thënë e pengon robin që të largohet prej Allahut ose tjakthoi spinën Allahut edhe ti drejtohet dikujt tjetër, Allahu na rujt. Kjo dituri, do të them kjo bindje, është ajo që e nxit për t'ju afruar Allahut më shumë. Duke i besu, duke besuai se Allahu nuk i fik asnjë gjë, do të them nuk ka sekret tek Allahu, nuk ka diçka që mundet me u fse diturisë ose shikimit, ose digjimit të Allahut. Edhe kështu të më thënë, Robi duhet me ditë edhe nëse, edhe pse ajë nuk eshe Allahun, sepse Allahun nuk mundet e, mu pa në dunja. Allahun është në bi të gjitha kryesat, është në bi shtatë qijet, edhe që ndronë në bi arqin e ti, është në bi kryesat, edhe ka perde prej drite, të cilën, të më thënë, nuk mundet me pa askush, ëh edhe nuk mundet me të kalu atë që më pa Allahun e lartësuam. Atë domethën nuk e ka pa Musa alaihi salatu vesselam kur ka kërkuar prej Allahut që ta shohë. Edhe Allahu ju ka zbulu kodrës, edhe kodra është thrafsu nat moment. Edhe më e vërtetë as edhe i dërguami jon sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa natën e Isra's dhe Mi'rajit, po ka pa vetëm Drit, se kur është pitë për nga meri sallallahu alai sallam a e pavë zotin tanë, a i ka thonë, nurun ena e ra, dhe më thonë, vetëm dritë, si mund të asho. Dë thotë, Allahu është mbulu me përde, dhe më thonë, për këtë dunja, me përde që është dritë, edhe Allahu nuk i ka ba kryesat e ti, dhe më thonë, nuk i ka ba njerëzit të mundë shëmë, që të shohin, të shohin, thënë, të shohin atë perde, ose të shohin, të shohin përthej asaj perde. Edhe nuk ka mundësi, të më thënë, dikush prej njerëzve, ose, ose shumica e krijesave, nuk ka mundësi që të qëndrojnë, të më thënë, për para asaj madhërije, të më thënë, nësa Allah hu izvullohet, nuk ka mundësi të qëndrojnë, sikur që ka andodhë me Musani, të më thënë, me Kodrën, që ashtë shem Kodrër dhe është të r në atë moment kur ka zbulu Abbahu si ka thon Abdullah ibn Abbasi duke tregu me një pjesë të gishtëtit, do të thënë ka thënë vetëm kaç kur ju zbulu Allahun kodrës, do të thonë ajo Edhe, e strofsu. Edhe argumenti më i fort se Allahu nuk mundet askush më pak në këtë botë është hadithi për ç'tregon për Dajjalin ku ka thonë për nga meri sallallahu a.sallem, fa'le mu ennekum lem të rau rabbekum, hëtta të mutu, dhe thët dhjeni se ju nuk mund të ashtihni zotin tua i deri sa të të disni. Dhe thët, kjo është argument se njeri sa është në këtë dunja nuk mundet me pa Allahun, edhe një gjithashtu është argument se Allahu shihet mas e, ditës, o, ditën e gjëkimit edhe, mas ditës gjëkimit dhe më thënë banat dhe gjenetit, si që shohin. <coughs> e pravë do të them në ato gjendje atëherë Allahu ju jep mundsi njerëzve që ta shohin atë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se ju do ta shihni Zotin tuaj siç e shihni hanën që nuk dëmtoheni ose nuk pengoheni nga shikimi i saj. Ëh megjithatë, do të them rrobrit që shohin Allahun ditën e gjykimit ose banorët e xhenetit kur e shohin Ata e shohin duke mos e përfshinjë Allahun. Dëmë thënë, nuk, mund, nuk mundet shikimi i kryesave të përfshinjë eh, madhërinë e Allahut të lartësumë. Siç nuk mundet dituria e kryesave të përfshinjë Allahun. Dëmë thënë, në sigur në këtë dunja, që njerëzit e njohin Allahun, kanë dituri për Allahun, mirë për nuk mund dituria atin e të përfshinjë, eh, dëmë thënë, kretë qenjen e Allahut ose cilësitë e tij ose fuqinë e tij e këso me radh. Gjithashtu, edhe në ditën e Kiametit nuk mundet ose në Xhenet, do të thënë nuk mundet sikimi i njerëzve ta perfësin Allahun e Lartësuan. Pastaj ka thënë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, "Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala: Inna Allaha ma'a alladhina ittaquu wal ladhina hum muhsinun." Kjo është me Allah argument për këtë për ihsanin është fjale Allahut se e, ku Allahut ka thënë, inë Allahem me alledhin e teqa u alledhin e hum muhsinun, pra Allahut është me ata që i ruhen Allahut edhe ata që janë bëmirës. E kjo që Allahut është me, dhe më thënë, e, disa kryesa që Allahut ka përmenë, se Allahut është me durimtarë të kësumë e radhë, dhe më thënë, kjo të qenit me kryesat, ka e, të përgjithshme edhe të veçant. Dëmë thënë, Allahu është me kretë kriesat e ti, sa i përketë dituris, shikimit, dëgjimit, e, sundimit edhe dirigimit, dëmë thënë, gjithësis e kështu me ra, dëmë thënë, Allahu është me se cilën kriesë, dëmë thënë, me diturin e ti, ose me shikimin e ti, me dëgjimin e ti, me sundimin e ti, me caktimin, do të them se askush nuk del përtej asaj që Allahu e cakton. Edhe kjo është, do të them, e përgjithshme. Kurse në disa argumente kur përmenden se Allahu është me këta, Allahu është me besimtarët, Allahu është me durimtarët e kështu me radhë, ajo është e diçka e veçantë. Do të them se Allahu është me ta duke i ndihmu, dhe më thënë, është me ndihmën e ti. Dhe më thënë, është njajtë, sikur, kur dikush, e, dhe më thënë, e ti gjendje në dikujtë, ose e përcil me dikka, thëtë dije se unë jam me ti, dhe më thënë, mësë ga bose, dhe më thënë, unë e të përcil, jam me ti. Ose, kur dikush e, e shtimë, dikan dhe një punë, që, që ka vështirësi, ose që ka reziki, thëtë, Mosë frigo se unë e jam me ti, dhe më thëmë të ndihmaj. Edhe kjo, e, kur Allahu, e, dhe më thëmë kur thuët se Allahu është në zdo vend, ose me se cilin, dhe më thëmë se me diturin e ti përfësin në zdo gjallë. Dhe më thëmë diturin e Allahu të i përfësin të gjitha kryesat, kurse diturin e kryesave nuk ka mënë si me përfësin Allahun. Kjo është të i përket këtymve, kurse Allahu me qenjen e ti, dhe më thënë, vetë Allahu është përmi arshë, përmi të gjitha kryesat. Dhe më thënë, nuk është, nuk ka, e, në asë një prej kryesave të Allahut, nuk është Allahu, sigur që ka thonë në grupet e devijume, se Allahu është në së cilën vend, dhe më thënë, me qenjin e ti, ose disa edhe më devijum që thonë se kryesat janë në Allahun, Allahun arruj, të më thëmë, pra e, nuk, si ka thëmë këtu Shekh Muhammed e Manel Gjami, asë një, e, asë gjë prej Allahut nuk është në kryesat e ti, edhe asë gjë prej kryesat e nuk është në Allahun. Pra Allahun është nëbi të gjitha kryesat, pra i ndam për kryesat e. A i ka kryu së të gjë, edhe ka qëndru për mjarësh. E pra ndaj, e, Dom them kë do të më ditë, kjo është një cilësi e Allahut që është mbi të gjitha krijesat, edhe cilësia tjetër as se Allahu është me krijesat, mirëpo kjo ka dy lloje, dom them që Allahu është me krijesat ajo e përgjithshmja, se Allahu është me krijesat me diturinë e tij, edhe ajo çonste veçantë, se Allahu është me krijesat me disa krijesa, dom them me ndihmën e vet përkrahjen e tij. Dom them është e çaptin sa. Thotë që eqë Muhammed e Manel Gjami se se i përket ihsanit, në më than, ihsani është në aspekt të kuptimit, të fjales ihsan është maj gjamë se iman edhe islam. Mirë po në aspekt të pjestarve, që bëjnë, në më than, që e më rrimë këtë shkallë, është me ingust edhe me i veçantë. Se fjalla i hësan i përfësin të gjitha veprat e mira. Dëmë thënë kret i badetet që i bëhen Allahut. Fjalla i hësan i përfësin se a i badet dëmë thënë të bëhen të mënyrën matë mirë, me sinceritetin matë blotë, me përkustimin dëmë thënë matë sinqertë, dhe me pasim më të drejt të pengamerit sallallahu ane në sëllem, duke e përkry veprën dëmë thënë si pasasaj që e ka... Ka për kafanë e Amerit sallallahu alejhi ve sellem. Kjo është ihsan në ibadet, kurse ihsani ndaj krijesave do të thonë bamirësi. Pra bamirsia në ibadet asçi më plotsuë në mënyrë të përkryer kustet e veprës, do të thonë që të jetë që meqen bamirës në përkushtimin të sinqertë të veprës ndaj Allahut. Edhe meqen bamirës në përkryerjen e veprës sipas sunetit meqamerit sallallahu alejhi ve sellem. Kjo është Ihsan, për fjalla Ihsan, gjithashtu e përfësin edhe mi juba mirë edhe kryesave, tjerve, dhe më thënë njerëzve edhe të tjerve. Pra, kjo është argument për Ihsanin, se është shkaldë më e lartë, se Allah i të thanë, Inna Allahen al ladhine të qawë, edhe këtë harove më përmenë, dhe më thënë që thëtë Allahu, se Allahu është me ata që kanë takua. Kërse fjallat tapë kua, këmë i përserit disëherë, në me thamë që me banë bërojtje me steje dhe hidrimit të Allahut. Si është këmë bërojtje me steje dhe hidrimit të Allahut? Duke izbatu urdrat dhe duke u largu prejzë ndëlejseve. Pra, Allahun është me ata që i frigoen, ose që i ruhen Allahut, pra që i ruhen hidrimit të Allahut, edhe ata që janë dhamirës. Pra, këto janë të përafer, të dëmë thonë që ata që janë tërujtur, të janë bëmires, dhe më thënë një batetin e tyve. Kurëse, ajo përshemull një prej argumenteve të asaj e, të qenit e Allahut me kryesat, dhe më thënë ajo të qenit e veçant të Allahut me kryesat, të nështikur, ajeti ku Allah e të regonë fjallën e pengamerit sallallahu anem sallem, kur kanë qenë shpelë me Ebu Bekrin, e, se, se thëtë Allahu, illa tansuruhu faqad nasarahu allah demthan sa ju nuk e ndihmuan ja ka ndihmua allahhu thaniyatne demthan kur ishte vet i dytiti idh huma fil ghar kur te dy ishin ne shpell idh yaqulu li sahibih kur i thoshte so ku te vet la tahzan inna allah ma'ana demthan masud masud do spro mase masu, masu, masu trishtor allah hu as me ne demthan allah hu as me ne ve Allahu dhët në ndihmoj edhe dhët në shëfëtoj nga këj popull, edhe ashtu ka ndohë që Allahu ishte me ata edhe i pengoj mushrikët që ta shohin, edhe i pengoj mushrikët, dhëmë thëmë, me pengoj zdo të dëmëtim të mushrikëve, dhe nuk arriti asë një dëmë, dhëmë thëmë, të penga nëri sallallahu nësallem edhe të ebu bekri radiallahu anhu. E kjo është ajo se Allahu, dhëmë thëmë, të qenit e veçan të Allahot me kryesat. Tjetër argument që ka përmend këtu Shejkh Muhammed ibn Abdul Wahabi Rahim Allah Thot Wa qaulihu te ala dhe fjala e të lartësuarit Wa te wakkel alel azizir rahim Në thënë bështetu Te i gjithë fuqishmi Mëshiruesi Allëdhi i arake Hine të kum I cilit të shëty Kur ti Në më thënë qo është për, për namaz Natën vë të kallu be këfisë sa gjidin, edhe kurti e, dhe më thënë, në gjendje të sejtës. Inna hu hu e sëmi u l'alim, aja është që dhe gjon dhe di gjdo gjon. Dhe më thënë, edhe këj është argument se, për ata, se si njëri duhet me adhuru Allahun, dhe më thënë, duhet me ditë, se Allahu të shër, edhe dëgjon, edhe di në çdo gjendje që je, edhe kur je në ibadet, si e bën ibadetin, edhe çka ka në zemër me atë ibadet, edhe kur je në gjendje të tjera, në gjendje të neglizencës ose në gjendje të mëkatit ose ose në secilin gjendje pra Allahu është me ty me dëturin, shikimin, dëgjimin e të tjera. Kurësa jeti tjetër që ka përmenë, dhe gjithas të gjithashtu fjalët i nërë të suarit, wa ma te kunu fi shenin, wa ma tatlu min hun min Couple, wa la ta amelune min amelin, illa kun na alejkum shuhudem, idhë të fidu me fi. Dhe të të gjithashtu fjalët i një gjendje, ose kur ledzon në një jetë Curanit, ose gjithashtu kër banë një vejpër, ne jemi dësmitar në da jush, kur ju sinu quteni natë vepër, do të thonë kur e bën një atë vepër, Allahu është dëshmitar. Ktu Allahu e përmend vetveten me këtë përemër të shumësit, që në realitetin arabisht i thon përemri Ma'ris. Do të thonë thënë, se këjo kur thotë Allahu ne, nuk do të thonë shumës, por do të thonë Madrim. Kjo është stil i gjuhës arabe që përmendet, do të thonë kur edhe përmendin edhe njerëzit, do të thonë kur dohen me magru vetën thon na kemi bëu kështu, edhe kët Allahu e përmen për vetë vete, dhe më thënë përme lartësu, e përme madru vetë vetën e ti, subhanëllë dhe të ala. N kurse edhe në marjet e tjera, dhe më thënë e përmen njësi, përme të regu se është një, i lartësuni. Dëtë të këto ishin tre shkallë të fes, të cilat i përmen, dhe më thënë, të, të baza e dytë, ako me jëni të njohja e fes Allahut, me argumente. Edhe kjo është dhe për tre shkall të fest, dhe argument për këta, thotë Shekhe Muhamd ibn Adul Wahabi, wa dalilu min e s-sunet, argument për e s-sunetit për këto tria, për këto tri shkall, është hadithu Gjibril al-Meshhur, dhe më thanë, hadithi i njohur i Gjibrilit, nga <coughs> lejhi s-salatu v's-salam, që transmitohet nga Amar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, i cili ka thanë, Bejnëma nëhë në gjullusën indë rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, dhe të jëumin, më thëmë përderi sa ishim ullur të i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wa sallam, një dit, idh tala a' alejna rëgjullun shedidu bejadit thijab, shedidu shadid, sëvadis qëar, më thëmë në atë moment, ndë uh, në dul një njërë, më thëmë erd një njërë, me roba shumë të bardha edhe me mjekër shumë të zezë. لا يرى عليه اثر السفر مفنوك دوكسين نتا دورمته وثيميت ولا يعرفه منا احد كرسا اسكوس پرن نوك نيهته حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي ا د ا سكوي دري ساول پرا peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eda i vuri djujte ti te djujte peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Gullaba'a kefejhi ala fekhidhejhi edhe i vuri dhurt mbi kofështë të ti. Kjo, dëmë thënë, këtu thotë sheikh Muhammed Eman el-Gemi, rahimahullah. Dëmë thënë, të që që që rrimë në aspektin e gjuhës arabe. Pas të ajë thotë, përderi sa ishim, dëmë thënë, me peng Ameri, nësëllë Allah, nësëllëm, si që që thënë Ameri, radiallahu anhu, me erdi njëri me roba shumë të bardha. Dëmë thënë, Kjo është një cilësi që u ka tërheqë vëmendjen sahabëve. Domethënë se ka thënë Ahmedi radhiyallahu anhu, la ya'rifuhu minna ahad. Domethënë askush prej nenë nuk e njehte. Domethënë si e ka ditë Omeri radhiyallahu anhu se askush nuk e ka njohur aty? Domethënë ka pa ata duke pyetur njëri një një tjetrin kush është ky ose duke e shikuar me habisë pikë ka dulë ky njerëj. Edhe domethënë nuk e kanë njohur, pra e kanë ditë se nuk është prej Medines, mirë po, thot, nuk, nuk janë pa të hajë gjurëm të uthtimit, dhe më thëmë, kuptohet që a i ka ardhë në kam, nuk ka ardhë me, dhe më thëmë, ka hinja ti duke e cënë kam, edhe kuptohet që masi nuk është me Medines, ka uthtu, është da është mi pas robat e pluhrosëra e kam të e, përlinë që të më radhë. Mirë po, E, nuk i ka pas atë shenjë, po thotë ka pas rrobat shumë të bardha, edhe mjegërën shumë të zezë. Do të thonë fjala shعر ar, ndonë rrobë i përfisin edhe floktëve mjegërën. Edhe prandaj do të thani përkthein e përkthein si me flokë dhe mjegër shumë të zeza, mirë po ka transmetim tjetër ku thotë me mjegër shumë të zezë. Do thonë se kuptohet flokt nuk duken pasi janë të mlumë, kurse mjegëra është ajo që duket. Edhe këtu shihet se edhe me leku me i vlefshëm, që është në qjellë, Gjibrili a.s. është shëndru në formë të njerit për me mjekër, sepse mjekër është cilësi e pengamerve dhe njerëzve të devotshëm. Mirë për në kitë rastë edhe me leku, dhe më thënë është shëndru në njeri me mjekër. Edhe kur ka hi aty, dhe më thënë ka hecë, I ka, dhe më thënë, duke, duke i kalu njerëzit që kanë qenë ullë, dhe më thënë, dhe më thënë, në transmetim tjetër, thuhët jetë të hëtta rikabe në nësë, dhe më thënë, duke i kalu përmi shpinë, kështu duke i qelë njerëzit, kështu që më ja, me autërheqë vëmendje të gjithve, dhe më thënë, me pasë ki, ashtë pilargë, nuk i di sielje, dhe më thënë, më ullatë jenë funë, po, dhe më thën Ka qen e pa zakont për sahabët. Prandaj këto i ka përmendë Ahmedi Radhullahu anhu se ashtul sa i kanu gjujtë e tij pranë, do të them, gjithme gjujtë pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. Kjo edhe pse sahabët e kanë dashur pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam, mirëpas kus nuk e ashtul në atë mënyrë. Janul pak si më larg, do të them, duke respektuar dhe kanë pas respekt shumë të madh. Që të as nuk e kanë shikuar në fytyrë, do të them, prej respektit. Edhe thëtë u e wabaa këtëthejhi ala fëkhidhejhi, më thënë vejguri duartë në bëjkovështë të ti, së shumica e... Si që të shëkë Mohamed e Manel Gjami, më thënë shumica e shpjeguazve të hadithit, kanë thënë se dur të veta i ka avan bëjkovështë të veta. Mirë po, thëtë Mohamed e Manel Gjami, se ka transmitim tjetër që është në të më thënë të disa libra, transmitohet se, e, dhe më thënë, për, përmendet, përra në mënyr të drejt për drejt, se i ka thënë, duat të tim vikofs të epe nga merit sëllë së allahën e sëllëm, e kjo është në mënyrë, dhe më thënë mënyrë më butë, si më thënë, sepse, në, në fakt, aj, edhe pse ka ardhë, ka pyt, në fakt, ka qenë aj mësues ipe nga merit sëllë së allahën e sëllëm, edhe ka e ka athru në atë mënyrë. Atëher, i ka thamë, ja, Muhammed, kër i ka pojtë gjitha të vëprime, dhe më thënë, ja, ka tërhejqë vëmendjen krejt sahabëve, ka thamë, o, Muhammed, më të regohë se qëka është islami, një dhe të nga meri sallallahu arun salim, ka thamë, në tëshhë dhe en la ilahe illallah, më enë Muhammed e rrasullullah, dhe më thënë, të dëshmosh se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërgumi Allahut va të uki me s-salah edhe të falësh namazin va të ukti e zekat edhe të ajapësh zekatin va të sumë Ramazan të agjerosh Ramazanin va të hullët gjelbejtë i nisë të tahtë ila e iladhali kësabila edhe të basë haqë dhe më thënë në Kaaba nëse ke mundësi për këtë atëhera i ka thamë sadaqte dhe më thënë ë vërtet, ose të vërtetën e the. Edhe këtu, edhe për kësaj janë habit sahabët që sikamun sikur po vjen me pyetje zakonisht kur pyet kur e pyet dikam, edhe të mëson diçka, duhet të i thonë Allahu të sfërbëlejt ose faleminderit ose kështu si themi ne. Ë, mirëpoqë, domethënë masi është spërgjigja, e ka thënë po, e vërtet. Domethënë ashtu është. Pra kjo tregon se ajo është mësues në, në realitet, jo ska pyet. Edhe pas të e ka pëjtë për imanin, qëka është imani, besimi, a i ka thanë, të nga meri sallallahu në sallam, el imanu në të'min e billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi wal jaumil akhiri wa bil qaderi khajrihi wa shedrihi në thënë, iman është besosh në Allahun, në melaiket e ti, libra të ti, të nga merë të ti, në ditën e gjithimit, edhe në traktimin Allahut për ruzot mirë, për të mirën e të keqenë. E kjo dhe më thënë kretu shpjegu. Pasaj ka thënë, faqbirni janë il-ihsan, dhe më thënë të regom se shka është ihsani, edhe për nga meri sallallahu alai sallam ka thënë, e në ta'bud Allah e ka enë këtë e rahë, dhe më thënë të adhurosh Allahun të sikur me paad. Fe illem të kun të rahë, fe inë hujë rakë, dhe me gjithë se ti nuk e shëj Allahun ajë të shëj ty. Pra kjo është, pra të dishtë këta, dhe më thën Sikur me pa Allahun, edhe dhije se ti nuk më nështë me pa, mirë pa ajtë që ty nëse cilë në gjendje. Pra kjo është ajo e, që duhet me arritë, për, për të arritë shkallën e ihsanit, që gjithmon me ditë se, më thënë edhe kërë falë namazin, edhe kërë ke nëzitje për të ba më katë, dhije se Allahu të shë. Atëhere i ka thënë, e fa akhberni yani al sa'a them tan tregom se per diten e kiametit pra ku do te jet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka than mel mas'ulu anha ba'lam min al sa'il raaj qe pyetet nuk ka me shum dituri se ai qe pyet <coughs> do te thot se dituria e xibrilit dituria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuke te coshte aste barabam them tan nuk din për atë se kur do të ndodhë kiametit, siç nuk di asë një kryes tjetër. Dëmë thënë, nuk e di asë edhe i srafili që është e, i autorizum për t'i fry surit. Dëmë thënë, edhe ajë nuk e di se kur do të ndodhë kiametit, ajo është dituri e veçant për Allahun s.w.t. që nuk, nuk ja ka zbulu asë kujt. Dëmë thënë, asë e, me lajkja ma ma e ma dhe, dhe thënë, me, la, me lajkja me leku me i madhë edhe me i vlefshëm, me i zgjedhur Gjibrili a.s. As me leku qëka është përgjegjës për, për t'i frysurit As e, pengameri me i vlefshëm edhe i funit Muhamedi s.a.s. nuk e dinë se gërë në ndodhë kiameti edhe kuptojët që askush pikrije sa dhe qëka është post gratës tine nuk mujnë me ditë as njëherë Pra nda e du më thanë se cili kur ban logaritje me matematikë ose me me disa fjalë ose me shenjat, ndrysh me kështu që i japin e, vlerësime se kur në ndodh me data me kështu, të më thëmë të gjitha të janë gjinjeshtarë. Masë kësaj përgjigje i ka thamë Gjibrili a.s. eqbirni an emarati ha të thëtë, atëherë të regom për shenjat e kiametit. Dë më thëmë kjo do të me ditë që në gjuhën arabe, ka disa fjallë të spectra e marra edhe i marra, do të thonë nëse është me fetha e marra do të thotë syn, kurse i marra do të thotë principat, në plan mbretëri. Ës prandaj duhet të keni kujdes në hadithin do të thotë akhbirni an amaratha. Eve <coughs> penga me sallallahu anhu sallam ka thonë En teli del emetu rabbet e ha, dhe më thonë, ka të regu tisa prej shenjave, më gjithë së thotë Shekhe Muhammed e Manel Gjami, shenjat e kiametit janë të shumëtë edhe janë të lojlojshme. Në më thonë shenja e par e kiametit, cilë është? Ardhja e pëngë amërit pëng sallallahu aleyhi më sëllem, dhe më thonë është shenje kiametit. Si ka thonë pëngë amërit sallallahu aleyhi më sëllem, dhe më thënë unë dhe kiameti jemi dërgu sigur këta dy edhe i ka që gishtin të reguës dhe gishtin e mesëm. Edhe për kitë hadith ka dy komentime, disa thonë se dalimi mes ardhjesime dhe ardhjes kiametit është sa është ma i madh gishti mesëm prej gishtit të reguës. Kurse komentimi tjetër është se dhe më thënë ardja ime dhe ardja kiametit janë të ngjitur, asikur këta dy gisa. Dhe më thënë atajan komentime në ndryshme, për të të njëti në kuptime, kanë se ardja pëngamerit sallallahu alimë sëllem dhe dita kiametit janë afer me njëna tjetërën. Sepse, mas pëngamerit sallallahu alimë sëllem, më thënë nuk do të ketë ma pëngamer tjetër, edhe është të fundu dërgimi i pëngamerve, edhe ullzimi është për të gjithë, njerëzimin. Pra, atë gjithë janë detyrun të pranojnë ata, prandaj nuk ka ma masaj diska tjetër përvec se përvec se kja meti. Kërse këtu për nga meri sallallahu vëllim sallem, ka përmend dy shenja nga shenjat e vogla, mirë po që janë pak më të nëvaj, asë ardhja për nga meri sallallahu vëllim sallem. E ato janë, si që ka thënë, e në tëli dhe lë emet u rabbet e ha, dhe më thënë që robresha të alind zënjusën e vetë. E këtë fjallë, djetarët e kanë komentu në mënyrat të ndryshme, dhe më thënë, si që ka thënë, këtu shekhë Muhammed Eman el Gjemi, rrëshme Allah, thëtë se ka 7 mendime për e, për komentimin e kësaj fjallë. Ibn Hajeri, rrëshme Allah, në fëthëllë bari, i ka përmle dhe ato në katër mendime, këto shtatë dëmë të një ka bëha katër, mirë për nuk i ka pranu, tre prej tine ka pranu vetëm njëmin. Thotë se shumë prej djetarve kam thonë se kje fjarë, dëmë thënë simbolizën qëllirimet e të shumë të atë shtetit islam, dëmë thënë hapjet e vendeve të shumë të ame islam, edhe atëherë banë shumë robresha, edhe ato robresha të shumë, kanë zotrit, dhe më thënë, e ty në musliman, edhe, përshemull, betën shtatë zonë dhe lindin për ty në atër e bëhen të fëmija, i ty në sikur, e, sikur zotri, dhe më thënë, përta, sepse ajo është i lirë, kurse ajo që e kanë lindë është rëbresht, dhe më thënë, dhe të ketë sumë kështu. Mirë po, Ibn Hadjeri nuk e ka pranu këtë mendim, se ka thëmë, kur përmendet një shenjë, përmendet diska, Dëmë thënë, kurse në atë kohë, kjo ka qenë punë e zakonët, edhe në fillim të islamit, dëmë thënë, ka pasë shumë qëllirime, edhe pinkonë e omerit, radiallon, në huë e kështu në radhë. Kurse atë, me ndim që e ka përkra Ibn Hadzeri, Rahim Allah, është që, me këta, dëmë thënë, me, me këta fjallë, për nga meri sallallahu alim sallam, ka përmen në diska, që nuk ka qenë e njohur në gjeneratat e para, ose në atë kohë. E, edhe thot ajo që sim, e simbolizon kje fjale është mos respektimi i fëmive ndaj prindrëve Dëmë than se thot bëjnë prindrit djemët ose vajzat thonë, e, e bëjnë nëmën e vetë ose babën e vetë sikur me qenë shërbetor ose robë i tyme dëmë than duke i bërtit duke urdhru për të bëjnë pu në kësumë e radhë dëmë than kjo është ajo që shtohet në kohën e fundit edhe jonsë prej shenjeve të kiametit. Pra kjo është taj mëndim cka e ka përkra Masum Ibn Hazerit. Edhe shenja tjetër që e ka përmend për nga meri sallallahu anjan sallamast wa enterra l'hufat e l'urah l'alat e ri'a e shahi jetë të ta vëllu në filbunjan dhe me tanë kurtisohës barind këmbëzbathur dhe lakuric dhe Domthonë të varfër. Pra ato thotë kur ti shohësh këmbë zbathurin të lakurijt të varfër, pra barinë të deleve që garojnë për ndërtesa më të larta. Këto domethënë se do dhë, do të vijë një kohë kur ata njerëzit që jetojnë në skretira, që s'kan pas, domthonë këpucë të mbathin një kamp. As nuk kanë pas rroba të mjaftueshme për ta për t'u vesh, për ta mbuluar këto trupin donc kanë het sikur të zhveshur. Ëh, edhe ajo më pasuria më e madhe me të cilën janë marrësi kanë rujt dele, do të thonë i kanë kan rujt vend, edhe kanë qenë të varfër, kur ata do të fillojnë të garojnë se ku zgjojnë ndërtesa më të larta. Do të thonë ata do të dalin prej tendave, pejsatorëve të tyre, do të lënë çatorat dhe do të bëjnë ndërtesa së cilë do që unbur me devetën do që bëm atë lart se tjetri. Edhe kjo, këto të dy ja, do të them, të dy shenjat janë, do të them, shumë të dukshme në kohën tonë. Edhe parave këta dita, edhe siç e pasuria është shtuar shumë në vendet e arrave, do të them, edhe deri dje, do të them, që kanë qenë në për çatorë e kështu tas garojnë kusmë bën vërtetëse më të lartë në botë. Edhe, thotë Omeri radiallahu, pastaja ju largu, pyëtësi, dëmë than, edhe, thotë fele byhtu me lijen, dëmë than, bejtë akstu një kohë, një kohë të caktu me. Atëherë, Omeri radiallahu, e, penga meri sallallahu alimë sallam, e kam pythë Omeri radiallahu anhu, i ka than, ja, Amar, e të drimin i seil, a e di se kus ishte aj pyëtësi, i ka than, penga meri sallallahu alimë sallallahu alimë sallam, i ka than, Omeri radiallahu anhu, Allahu dhe rasuluhu a'lem, më thënë Allahu dhe i dërguar i ti, e din më mirë. Thotë Shekë Mohameda Manet Gjemi, për këtë fjallë, Allahu dhe i dërguar i ti, e din më mirë, thotë bëjnë shumë rigorozë disa nëzënës dhije. Mirë po, nuk është ashtu qështja e premë, dë më thënë nëse pythesh për një qështja të fesë, për cilën nuk këtë diturit, dë më thënë nëse pythesh për kushtët e namazit, ose shtyllat e namazit, shtyllat e haqjit, pëbligimet e avdesit e kështu me radhë, thët lejohet me than, Allahu wa Rasullu hu a'lem, dëmë than, Allahu dhe i dërguar i ti e din më mirë, sepse, dëmë than, lejohet edhe ma zvekjes për nga merit, sallallahu alim sallem, sepse nuk ka dyshim se, se cilën qështje prej fesë, e kemsu vetëm për mes për nga merit, sallallahu alim sallem. <coughs> dëmë than, atë, qi na ka mësuar penga merr sallallahu alaihi ve selam apo bim. Edhe kjo asht e çaktse, sot lejohet, më thon, në kët rast. Mirpo nëse pyetesh për çostjet për ditës së smiris, më thon, e, si ishte sot rafshi ose si do të ba, ose për të ardhmen, atëherë nuk lejohet, më thon, ndrysh se për vetë se <coughs> Allahu aalam, më thon, Allahu edhi, <coughs> mësë miri. e di më smirin. ë Pra, ka thënë pëngameri sallallahu, ka thënë umeri dhe dhe dhe Allahu anhu, Allahu a rasuluhu a'lem, pas të i ka thënë pëngameri sallallahu a'lem sallallem, hedha Gjibril, e ta kum ju allimu kum dine kum, pra kuj ishte Gjibrili, e rrdi të uamësoj, fejn. Dhe më thënë, sa madhështore është kjo fej, edhe sa shumë Allahu e ka nderu kitë umet, neve, dhe më thënë që na i ka dërgu pëngamerin madhë vlefshëm, edhe pëngamerin e funin, vull edhe na e ka dërgu me lajken matë vlefshëm për me në mësu fejnë dhe më thënë edhe duke në mësu për nga meri sallallahu alai sallam drejt për drejt por edhe duke hinë mesin e njerëzve edhe duke në mësu fejnë edhe kjo është një prej qështjeve që ka duhet me nëmëzit për me mësu këtë fej se, sepse kjo dituri ka vler shumë të lartë edhe pozitë shumë të lartë Dëmë thënë me ka që përfundojmë me bazën e dytë, ose me themelin e dytë, e ajo është njohja e fesë, sa Allahut në argumente, më të tje vion themeli i tretë, e ajo është njohja e, e përgamerit tonë, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, që do të vasojmë me dërse të atëshme, insha Allah, hadhe wa Allahu a'lem, wa sallallahu a'lem, <clears throat> ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed.